Den 23 mars 2008. Det är en söndag idag. Jag tänkte göra en ny episod av Svensk internetradio, Matterik Där jag ska kommentera lite information. Och för vissa människor är, är det här självklarheter som jag kommer säga, men för andra så är det inte det. För att förstå Maja-kalendern så kan man läsa Kallemans eh, bok. Och där säger han att när Majakalendern har gått slut, det vill säga 2011 någon gång, då kommer verkligheten att styras, världen då, att styras som ett nytt Jerusalem. Och då kan man läsa de två sista kapitlen i Bibeln som handlar om det nya Jerusalemet och beskriver hur det är. Och det nya Jerusalemet är ett ställe där det finns ett helvete. Och alla människorna som har ljugit, de, sitter, de brinner i det här helvetet. Alla människorna som inte har följt de tio, tio budorden, de brinner i det här helvetet. Kalleman säger också att alla Maja-kalender... Eh, eh, allt som skrivs om Maja-kalendern som inte slutar med ett nytt, Det nya Jerusalemet som det är beskrivet i Bibeln Är felaktiga beskrivningar Av Maja Kalender Så här är väldigt intressant kommentar För han säger ju då uttryckligen Att eh, Faktiskt att i, I hans åsikt då så är eh, Bibelns eh, uppenbarelseboken Eller det Slutet på uppenbarelseboken En exakt beskrivning Av hur världen kommer att vara Vid slutet och på sätt och vis så tror jag att han har rätt, förstår ni. För att eh, det är faktiskt precis det som håller på att hända. Och det är det som är den nya världsordningen som håller på att ta form. Eh, det här med att man inte får ljuga, det har ju använts i tusentals år som ett sätt att styra människor. För att en människa som inte ljuger är mycket lättare att kontrollera. Du kan bara fråga en saker, så måste han ju berätta sanningen. Annars så får han ju brinna i helvetet Och hela han släkt och så vidare Så att eh, Det är ett väldigt effektivt vapen Av eh, eh, Kontroll av hjärnan på folk kan man säga Religion och, och det ser du faktiskt när du börjar När du börjar kolla in i det här Så att eh, Maya kalendern sluter faktiskt ingenting som, som som verkar bra för gemene man. För att nog har man ljugit någon gång. Och nog har man inte följt de tio budorden, så att säga. Någon gång. Så att det visar liksom vart, vart det här är på väg. Det är alltså man ska skapa en religiositet som är ett- med eh, vetenskapen. Och det görs med hjälp av högteknologi. Man kan alltså implementera ett system där det inte kommer finnas någon möjlighet att inte följa de riktlinjerna. Det blir ett fullständigt totalitärt system. Och Raquel Al har beskrivit här i en bok som heter Det teknologiska systemet eller det teknologiska samhället. Jag vet inte om den finns på svenska. Men det är en väldigt väldigt bra bok det teknologiska samhället av Raquel all. Som beskriver tydligt hur, hur, hur faktiskt eh, det, det är emot människans natur. Att leva i ett teknologiskt samhälle. Och att det teknologiska samhället alltid leder till ett totalitärt. En totalitär styrning av den enskilda individen. Som, och det är det här som skapar stress. Och vi ser ju hur det teknologiska samhället har vuxit samtidigt som stressen har ökat. Och med teknologiskt samhälle så menar han inte bara teknologi, utan han menar också ett teknologiskt sätt att hantera mänskliga situationer. Och det finns idag. Allting ses från ett teknikperspektiv. Även Hantering av eh, sociologernas, även sociologi så att säga, har ju teknis tekniserats. Och även religion eh, har ju kommit tekniker. Det har ju för sig alltid funnits till viss del. Men vad man upptäcker med när man alltså ser in i det här informationen som Alan Watts har vid Cutting Through the Matrix det är alltså att all typ av alla typer av rörelser och religioner är en form av indoktrinering för att kontrollera och för att standardisera mänskligt beteende så att det lättare kan styras av en enskild individ. Och du ser ju vilken enorm hur något lyckat det har varit i historien religion att göra det här med om du kollar på de större religionerna kristendom, buddhism islam och eh, judendomen den är inte så stor men taoism och sådär Konfucius. så ser du att eh, religionen är det mest effektiva verktyg som någonsin har funnits för att styra mänskligheten och det här är en väldigt negativ information att komma i kontakt med men om du som sagt ser in i religionerna så kommer du se att det är en form av eugenics och faktiskt ett form av helvete som de skapar av kontroll, där människor blir inget mer än insekter eller bin i ett bisamhälle och följer ett regelverk som är definierar deras allting och det här gäller alla religioner du kan, och vad folk då ofta gör är att de skapar sin egen religion och det, och det kan vara ett effektivt sätt att att lösa det på folk skapar alltså en individuell religion där de där de tar bitar ifrån olika religioner som de själv tycker verkar stämma. Och det här kan vara ett sätt att eh, hantera det på en personlig, personligen hantera eh, sitt liv med en individuell religion. Och du har ju idag mycket sådana individuella religioner som lärs ut via något som kallas. Eh, eh, Självhjälp eller personliga konsulter och alla de här som ska motivera och inspirera dig. Det här är ju konsulter som, som, som äh, jobbar för att äh, öka människans syn, förbättra människans syn på sig själv: självvaktning och sådär. Och äh, det, det här är. Äh, Det är ofta ett sätt att höja egot bara Att få egot att växa Och få folk att tro Att de kan göra saker Det är också väldigt viktigt Och Det går ju tillbaka I en form av Eugenics Så att säga det går det tillbaka Hela Bibeln är full av eugenics om du kollar i Bibeln så, så kan du se de enorma släktträd som finns där de beskriver precis vem som födde vem. Det finns ett skäl till det. det därför att de alltså, Det handlar om eugenics, inget annat Bibeln. Och, och du ser också det att de säger i slutet att alla de som inte är ärliga, som inte följer de tio, ja, ja, som inte gör som man ska göra, de dör. Så att det är ett totalitärt system. Det nya Jerusalem som kommer är ett totalitärt system. Eh, och alla system idag som vi har är alltså en form av indoktrinering. Psykiatrin är en indoktrinering där man definierar en frisk människa som en som är produktiv i samhället. Så att där har man alltså det är ett sätt att indoktrinera de svaga, de psykiskt svaga människorna, att antingen bidra till samhället eller att försöka sätta dem på en drog som ska döda dem. Och då brukar man göra så att man sätter dem på en drog först. Och sen så får de antingen om de börjar bidra till samhället så hjälper man dem. Om de vägrar bidra så höjer man den här drogen eller lägger till en till drog. Så att deras lever går sönder och de dör. Och läkarna är ofta varför ger intryck av att vara omedvetna om det här. Och de på något sätt gör intryck av att de tror att personen dör för att den var sjuk innan. För de definierar sjukdom som en människa som inte fungerar i samhället. Och att fungera i samhället definieras av om du om du har ett jobb eller inte. Om du är produktiv. Så att du förstår att. Hela, hela psykologin och psykiatrin och eh, hälsovården som vi har är definierad utifrån ett socialistiskt kollektivistiskt perspektiv för att, eh, lite som det nya Jerusalemet faktiskt, definiera de som är som, som är av kvalitet för samhället, de som bidrar till samhället, definierar dem som... Eh, Eh, friska och hjälpa dem. Men, och de som inte bidrar till samhället som inte betalar skatt eh, och som visar intryck av att vara emot samhället eh, de kommer aldrig frisk, få en frisk eh, diagnos. Så på så sätt så har man möjlighet att döda dem eh, lagligen. Det är så samhället utformat idag. Så psykiatri i, i sig själv är alltså inte en vetenskap som baseras på logiska sanningar utöver det här. Det är en logisk sanning att man, man tar död på dem som, som anses vara sämre människor helt enkelt ur ett eh, ekonomiskt perspektiv. Så på så sätt så pratar de, säger de sanningar eh, så är det logiskt sant psykiatrin. Men utöver det så finns det inga sanningar i psykiatrin. Psykiatrin är som sagt en ny företeelse som sista 200 åren. Och man har hållit på och mördat människor alltid på olika sätt. Gett överdoser med insulin och så, där, så att de hamnar i koma. och Det är ofta väldigt smärtsamma sätt att dö genom att organen slutar fungera. Och så där. Idag så använder man ju mest amfetamin mot små pojkar och flickor. I skolor och dagis. Och det här är ett sätt att hantera eh, folk som inte gör som innan eller auktoriteten säger. Och eh, då har man möjlighet att eh, öka drogen för de som inte fogar sig eller som man inte tror kan bli en skattebetalare i framtiden. Och att minska den här dosen för de som eh, verkar göra som man säger. Verkar alltså bli produktiva, snälla medborgare som, som, som säger att eh, samhället är snällt mot dem. För det är en grundläggande förutsättning Och du ser exakt samma beteende i 1984 med den hjärntvätt som huvudpersonen går igenom. Eh, med rum 101 och så vidare. När de förstör hans tänder och allt det här som en del av processerna i slutändan så säger han att han älskar Storbror och det är det som gör att han tillåts att för att och de använder i princip som används i Sovjetunionen och används även av Hitler eh, och det står beskrivet i Jacques Lals bok Propaganda eh, en, en väldigt effektiv teknik i inom propaganda är att även inkludera fienden i propagandan. Att ha fienden alltså enskilda individer av fienden och inkludera dem, de personerna i den propaganda. För då har man skapat en helhet. Annars så kommer alltid människans, människan bara se ena sidan och då vet de på något sätt att de är indoktrinerade att det är propaganda. Men om du inkluderar fienden som erkänner att jag, jag gjorde de här brotten i tv. Och det är precis det som hände 1984. Med Goldstein. Jag gjorde de här brotten och jag har, jag har, jag har varit en terrorist. Och jag har försökt hjälpa dem att bygga missiler mot eh, Eurasia. Eller vad det nu är. Då får människorna en helhet. Och ser de ser, och det här är viktigt- för individen vill ha förklaring till alla beslut individen kan ta. Själv. Och de ser nu att om jag tar ett beslut och bestämmer mig för att gå emot det här systemet och bli som Goldstein, då kommer jag i slutändan erkänna att allt var fel. Så att för Goldstein, den här terroristen som, som Samar Bin Laden idag eh, ja, ja, men hur som helst, han eh, kan för vissa som är missnöjda med systemet, blir en ledare. Och då, då behöver du bara leda honom eh, och, och visa, så kan du. Nu vill jag inte råda folk att se hur Bin Laden som en ledare på något sätt. För att det, han är ju självklart eh, bara, precis som Goldstein, en, en figur. En arkaisk, en ar arketyp som Jung beskrev den. En arkestyp som behövs för att kunna skapa propaganda. För, för, för lyckad propaganda i lyckad propaganda så attackeras du från alla håll och kanter av samma meddelande. Och därför behöver du även ha fienden under kontroll och ha den som en individ och visa den för människorna så att de, ser, de, de kan se fienden och se, se vad fienden själv säger. Och se att fienden håller med om det. Den propaganda som de själva fått. Så på så här sätt kan du skapa ett komplett system. Och det är då som eh, människan slutar... Intuitionen slutar fungera för att... För att eh, och då, då kan folk... Folk som har lite intuition ändå... De känner en oro. För de är medvetna om att någonting är snett i deras världsbild. Någonting är fel. Någon information har de inte. Eh, men då kan du de som känner oro i systemet och det är så här samhället fungerar de som känner oro i det system som vi har idag de människorna kan du eliminera med hjälp av droger av en läkare och sådär och det här görs eh, idag under för att så länge det finns så länge någon tänker på något fel i det här systemet så kan den så småningom komma komma under fund med att vi lever under den här typen av propaganda och indoktrinering. Och, alltså, och på så sätt så kan det bli en fara för att då kan, de, då kan det komma, då komma fram en rörelse som inte är styrd av eliten. Där man förstår att, hur systemet fungerar. Och på det här sättet så... så så eh, finns det alltså möjlighet att eh, eliminera de människorna också som börjar se för mycket om, som, som kan se igenom det samhälle vi lever i och det görs idag det, idag görs redan vid en tidig ålder med hjälp av eh, eh, amfetamin och sånt i skolor och på dagis Amfetamin har ju den effekten också att det är beroende från kallande det är starkt beroende från kallande och det gör att man kan styra individen genom att undanhålla drogen från barnet man kan också som jag sa för då blir då auktoriteten blir något positivt i barnets liv som, för att det här drogen ges ofta till barn som inte följer auktoriteters Önskningar. genom att tidigt låta knark vara en del av barnets liv så skapar man tidigt ett beroende av auktoriteter. Och det här görs specifikt med de som, som visar, visar att de här är fullständigt oberoende av auktoriteter. Det vill säga folk som inte gör som läraren säger. Så på så sätt kan man vid tidigt stadium alltså Eh, förstöra de eh, ledare så att säga som i framtiden skulle kunna skapas och gå emot det här systemet och det är därför man, man gör det här eh, innan hjärnan fullständigt har utvecklats för när hjärnan väl fullständigt har utvecklats så har ofta individen förmåga att inse att eh, de här drogerna är, inte är bra för barn för personen så därför måste man attackera barnet vid en tidig ålder. Det går också bra att göra det här vid, vid äldre ålder. Det är därför droger används på äldreboende. Därför att när folk blir äldre 70, 80, 90 så går de tillbaka i ett sådant barnstadium. Och dessutom så är de försvarslösa. Det finns ofta ingen som som för den äldres talan. Utan de har... En sjuksköterska och sen har de vårdbiträdaren. Och vårdbiträdaren, om de inte gör som sjuksköterskan säger så förlorar de sin rätt att ge ut medicin och därmed ofta sitt jobb också. Så att det är en total kontroll av åsikter. Totalitärt system. Som vi lever i från början till slut. För att eliminera alla former av... Eh, eh, Alla former av tänkande som skulle kunna vara, skapa sprickor i den världsbild vi har. Så, så, så är världen utformad. Och Plato beskrev redan 2200 år sedan, och 2005, eller 2005 år sedan det här systemet i en bok som heter Republiken som du kan läsa. Det är en väldigt bra bok för att förstå att det här har hållit på väldigt länge. Han beskriver då ur en ledare synvinkel hur de ska sätta upp det här systemet och vilket som är bäst. Han går igenom demokrati och andra typer av samhällen som de redan hade testat för alltså 2500, 2500 år sedan. Och de visste precis vilka problem som uppstod i samhället med demokrati för 2500 år sedan och det kan du läsa själv om du inte tror på mig och det här systemet är alltså ett sätt att styra mänskligheten helt enkelt och vi kallar det civilisation de människor som, som lever i äldre samhällen eller så kallade urinvånare de kallar vi ja, de har ju inte utvecklats teknologiskt de har inga krut och de har inga datorer. Så de kan vi döda. Så det spelar liksom ingen roll hur de lever. De måste ändå tolerera de regler som finns. Och idag så patenteras deras eh, grödor. Så att eh, om man kan... När man väl har patenterat en gröda då äger man rätten till den grödan. Då har de inte längre rätt att odla den utan tillstånd från företaget. Så att det finns möjligheter att göra det här. Att styra även de människorna. Eftersom man idag har rätt att patentera all, hela naturens, alla naturens växter och djur. Inklusive människan. Men såklart har inte du rätt att göra det. Men så att säga de som styr gör det. Och... Eh, det finns ett exempel på det här med Indien i Indien där, de, där bönderna inte har tillstånd längre att odla säd som, eh, som är mångårig utan de måste odla säd som, som bara går att odla ett år kallas eh, terminator seed kallas det på engelska. Och eh, det här är alltså ett genetiskt framställd säd och det här har ju företagen framställt för att kunna kontrollera tillgången till säd för att göra bönderna beroende av den här civilisationen. Och när de väl är beroende när de inte kan få odla sin säd så utan tillstånd från de här stora jätteföretagen som alltså bara är en, en arm av det här etablissemanget helt enkelt. De här jätteföretagen, de arbetar inte för sina egna egon utan de, de styrs av etablissemanget. Så, och etabl I etablissemanget som styr världen där har du organisationer som Världsbanken eh, så är klart att den övre biten av CIA och MI6 och jag menar folk som eh, Brown i England han som är eh, premiärminister i England han jobbar självklart för etablissemanget och även George Bush han jobbar ju inte för det amerikanska folket utan han jobbar ju självklart för Etablissemanget, som är alltså ett världstäckande, en världstäckande maktstruktur som jobbar för varandra. Så det finns inte idag ingen, inga äkta konflikter mellan olika länder. Utan de konflikter som finns. Är konflikter som man har för att eh, göra om samhällen. Om vi tar ett exempel Irakkriget. Det har ju kommit fram att Irak inte hade några massförstörelsevapen. Varför attackerar man då Irak? Jo, det var för att Irak hade inte barn, de hade inte dagis, de hade inte obligatorisk skolgång med de här tanterna i vita rockar som ger amfetamin till barnen. Och de hade inte. Eh, en centralbank som hade skulder de hade, en, eh, de hade inte en centralbank som var under världsbankens kontroll eh, och därför så attackerar man bombar man dem och Saddam Hussein som ursprungligen utbildades av CIA eh, han valde sedan att bli oberoende av världsbankens det kunde han bli tack vare oljan och visst var Saddam Hussein en diktator men det var inte därför de attackerade Saddam Hussein. Det finns många diktaturer i världen som, som de här, den här maktstrukturen har samarbetat med och gett lån och så vidare. Men inte Saddam Hussein och det hade att göra med att Saddam Hussein gick sin egen väg. Och det är inte tillåtet. Så så här funkar samhället. När det gäller Iran så har också Iran en centralbank som inte är kontrollerad av världsbanken. Därför måste de attackeras eller göra som. Det är inte nödvändigt att, att slå ut dem genom att bomba dem. Jag tror personligen att presidenten i Iran jobbar för Förenta Nationerna och världsbanken som man har redan infiltrerat och tagit över i Iran och de här 67 miljoner människorna som bor i Iran de får mindre uppmärksamhet än presidenten får. Och, och presidenten bestämmer precis vad, vad de här 67 miljoner människorna ska utsättas för inklusive atombomber om det behövs eller om, om de känner för det. Och för, de, för, de förändringarna som ska genomföras i Iran det är också samma system och det här systemet med dagis och så vidare det kommer alltså från UNESCO för internationerna och det är ett system för att ett, ett vetenskapligt system att filtrera människor filtrera bort människor som skulle kunna bli ledare för grupper som gick emot det här systemet. Därför så utses barn för med obligatorisk skolgång från 6 års ålder i Sverige. Och de som inte passar in i det här systemet, de sätts på droger i tidig stadium. Det här görs tidigt, och de föräldrar som har försökt gå emot det här i vissa fall, så har de tvingats flytta från orten när de inte vill att deras barn ska äta droger. Nu vill jag också säga att många av de här barnen, en del av de här barnen som tar de här drogerna, de har hjärnskador. Det är helt klart. Det är helt klart. Men eh, det räcker faktiskt att man inte gör som läraren säger så, så, så hamnar man i den kategorin. Eller det räcker att man eh, inte passar in i samhället. För många människor som inte passar in i samhället de, eh, de blir alltså deprimerade. Och där har man möjlighet då att det finns till exempel barn idag som skär sig. Och då sätts de på antidepressiva droger. Det kan vara 16-åriga flickor till exempel som skär sig, eller 15-åriga. då sätts de på antidepressiva droger. Och det här är alltså kokainliknande, beroende för kallande preparat. Eh, som förstör leven såklart. Men det gör man därför att man kan inte ha, om du skulle ha folk som tog livet av sig i det här systemet. Om du skulle ha massa blod med folk som tog livet av sig. Det skulle kunna skapa en revolution. Därför så måste de dö på ett sätt som inte syns. Ofta genom någon typ av kallande drog. De här drogerna förstör också salivproduktionen som ofta förstör tandhälsan. I de här små flickorna. Så att de ser ut som knarkare efter ett tag. Och när de, det förstör deras möjligheter att, att få någon typ av respons. Det finns inget ingen ställe att klaga för inför det här systemet som vi lever i. Så att man tar död på, på den här på ett fredligt sätt, på ett sätt som inte kan skapa revolution. Vi kan ta ett exempel med Kina, där det fanns 1900 var det 1990, nej det var 2000 någonting var en kvinna som hällde bensin över sig själv och tände eld över sig på, på sig själv i Tiananmen Square och det här är ett exempel på något som, som kan skapa revolution framförallt när det går ut på media att människor skär sig i skolan är ju ett tecken på att det är något fel på det i skolan istället för att uppmärksamma det självklara faktumet så väljer man att ge dem knark allting är väldigt simpelt egentligen, när du, när du verkligen börjar tänka själv, och det är det det här handlar om att börja tänka själv det andra som det här börjar handla om det är att inte vara egoist för många människor, de förstår det här och så tänker de, ja man ska hålla sig borta från sånt här, man ska hitta något som är roligt, och så tänker de inte mer på det för att de bryr sig egentligen inte om alla andra människor på jorden. Men empati för andra människor är en överlevnadsmekanism som har fått arter att överleva. Det finns vissa typer av fladdermus, blodsugande fladdermus, som delar med sig av sitt blod till andra. Och som har gjort att hela rasen överlever. För att alla kan inte få tag på någon ko suga blod ur varje natt. Det här är ett tecken på empati. Och empati är en överlevnadsmekanism. När alla har empati så funkar det för att hjälpa människor. Men de flesta människor har inte empati för andra. Och det här har jag upptäckt genom att prata med människor. Framförallt när jag pratar med människor som faktiskt är framgångsrika i samhället. Så upptäcker jag att de saknar empati för andra. De, de reagerar inte över såna saker. Och då förstår man hur det här hänger ihop. Hur hela samhället är uppbyggt eh, tack vare bristen på empati. Det är bristen på empati som får den här agendan att fortsätta. Eh, där man alltså... En agenda av indoktrinering i ett socialistiskt system. Så man har socialism på botten. Och sen de människor som, som visar sig ha en viss talang att kunna så att säga på ett psykopatiskt sätt Eh, styra över de här andra socialistiska barnen. De människorna eh, ger man eh, ja, Så det finns en fascism ovanför socialismen. Och det här är vad Alvin Toffler pratar om i sin bok Den tredje vågen. Där han pratar om de två systemen då Socialism och fascism. Fascism är USAs. Socialism är Rysslands eller Sovjetunionens. Och det tredje systemet som kommer att vara en blandning av de här två systemen. Man skapar ett enhetligt system som har både element av socialism och fascism. Och hur kommer det här systemet vara utformat? Jo, vad jag förstår alltså, så kommer det vara företagen står ju för det totalitära fascistiska tänkandet och där kommer att ha de stora företag multinationella företag uppe på hela resten av världen som kommer att styra som kommer att vara som de nya feudala överherrarna de, de nya de här stora företagen är som länder i sin makt så det är det vi snackar om här. Alltså. Men de jobbar alltid åt samma elit, så att säga. Allt det här styrs med ett ekonomiskt, finansiellt system. Och sen har du ett socialistiskt system inunder, som kommer att vara ett socialistiskt system där man även använder sig av högteknologi. Jag såg en rapport. Jag såg en nyhet idag att obduktion av människor tar 20 sekunder idag. Man, man, bara, man kan med högteknologiska medel eh, kolla rakt igenom kroppar och se allting. Så du förstår hur högteknologin kan användas för att eh, förbättra styrandet av människor? De kom, det är också det här med eh, krematorium. Eh, är ett sätt som du kan jämföra med Hitlers. Tyskland hade ju problem att göra sig av med kropparna. De grävde ner dem och de brände dem och hade sig. Och det, de hade ingen nytta att lägga dem på. Och eh, det problemet kommer inte finnas i framtiden. Tack vare de teknologiska framstegen vi har gjort idag så kan man ha mobila krematorium. Man kan alltså ha som en ambulans som åker omkring. Och det här tror jag tillämpas just det tillämpas inte i Kina. Men i Kina har de något som kallas mobila dödsbussar och som åker omkring. Som ser ganska oansenliga ut. Och vad de gör då är att de tar alltså den här individen från hemmet och så ger de dem en spruta det är som en sprutpistol vad jag förstår. Så de bara snabbt sprutar in i personen. Och de här, den här sprutan har alltså en eh, rogivande effekt. Så, så att de kan ta, få tag på kroppen. Och sen tar de in den här personen i den här dödsbussen. Eh, kontrollerar upp organen. Det kan man göra med den här nya objektionsmetoden. Så kan man alltså på 20 sekunder få en total inblick- i personens hälsoorgan, organs hälsotillstånd. I varje fall, kanske inte totalt, men i varje fall se alla organ som fungerar bra. Kanske, jag vet inte. Men hur som helst. så Sen så ringer de alltså upp sjukhus. För att den här personens organ ska ta som hand om. De organ som är bra. Och man, den här personen är ju nedsövd vid det här laget. Och man åker alltså till sjukhuset med den här individen levande- och opererar på den här personen medan den är vid liv. För att det är bästa sättet att bevara hälsan på organen. Och det här är en enorma summa pengar. Och Det här är ett sätt som de har använt för att se till så att även de människor som inte vill bidra till samhället kan vara av nytta för samhället. I framtiden så kommer dock det här att sluta användas, den här metoden. För tack vare genet, genetisk forskning så kommer man i framtiden kunna skapa organ i laboratorium. Men det är möjligt att det ändå kommer finnas en marknad för det här. För, för de här. Nackdelen med de här organen är att de, eh, man, man får antikroppar som, som vill. Eh, ja, det blir så. antikropparna i ens egen kropp börjar se på de här organen som främmande organ så att det kan bli sådana problem och, och en person som har bytt ett organ lever hela sitt liv med ett försämrat immunförsvar så att det har det är inte bara positiva effekter men som sagt med den nya genetiska forskningen så har man möjlighet att eh, skapa organ av, av, den, av den lidande av personen som vill ha organet av dens DNA kan man skapa nya organ och sätta in och då kommer alltså inte det här, de här organen se ses som främmande alls. Så det är det, det är det perfekta sättet att göra det här på. Och det här kommer att göras antagligen mot dem som, som anses vara viktiga för samhället. Men en svart marknad kan alltid finnas för den här typen av organtransplantation av, som finns i Kina. Men just de här mobila krematoriumen är intressanta. Som ger möjlighet. Som ska, om du tänker efter vilken möjlighet det ger för nazist, nazismen i Hitler om de hade mobila krematorium. För det blir ju inga lik. Och, och lik är faktiskt eh, bland det farliga som finns. För att skapa revolter. Eh, om folk bara försvinner så... Så är det inte längre så blir det inte längre någon revolt. Men, men det här är också intressant för att Brusinski har uttalat sig på ett väldigt intressant sätt om det här med den mänskliga naturen. Och som sagt, den religion som styr i världen, det är, det är den religionen att förstå den mänskliga naturen. Som är den ultima, ultimata kunskapen i världen. Det är alltså eh, kunskapen att förstå eh, hur människor fungerar. Och det gäller inte bara du, dig, utan det gäller alla åldrar och båda könen. När du väl har förstått det och grundläggande forskat fram och förstått det. Och det här, de här, den här informationen den finns inte tillgänglig via universitet eller vetenskapsartiklar. För att den här informationen är alldeles för. Det finns ju en viss nivå av den tillgänglig. Sociologi och religion och, och så vidare. Om du kan tänka lite själv. Psykiatri och så vidare. Men eh, historia, såklart. Det finns en viss nivå tillgänglig. Men den riktigt välgjorda nivån, så att säga den, den, den riktiga kunskapen, som alltid ser från individens perspektiv, för att alla människor är individer, kan du styra en individ så kan du styra alla, så kan du styra massan också. Det är så de tänker. Och det funkar. Där har man kommit fram till att människan inte revolterar. Och när den revolterar, när människan revolterar mot till exempel om man undanhåller mat så att folk svälter ihjäl. När de väl revolterar så gör de det på ett oorganiserat sätt. Som en man brukar kalla en mobb, kallas det på engelska folkmassa som, som går och kastar sten och sånt där. Och det är det vi ser i Tibet. Såg jag en bild på det idag. När de tibetanerna kastar sten mot den kinesiska stridsvagnen. Det är det du ser också i Irak. Du ser det i Palestina. Det är inget mer organiserat än så. Det finns ofta en gerilla som, som, som, men den här grillan är ofta styrd av etablissemanget själv så att det, det, det gemene man har ingen, inte förmåga att organisera sig till revolt även när de håller på att dö så att säga. när de svälter ihjäl eller inte får törsta ihjäl så, som, och svälter ihjäl det är något som händer där nere i Mellanöstern som har hänt det var 600 000 det var det irakiska barn som, som dog under något av de här gulfkrigen. Eh, eh, för att eh, det blir, när de bombar infrastrukturen så finns det ingen vatten och sådär. Det blir, det blir effekter på hela samhället. Det är just vatten och mat som är de fundamentala orsakerna ofta. Men han har kommit fram, de har kommit fram till. Att människan inte gör någon organiserad revolt. Och att, därför, De sa till, och med så här, sa till och med så här att människorna skulle hellre än att revoltera mot auktoriteten så skulle de hellre vända om och börja äta upp sina egna lik. Börja äta av sina egna lik i brist på mat. Det skulle de hellre göra än att revoltera mot auktoriteten. Och det är alltså det som, som de har kommit fram till. Eh, och det här ligger en hel del sanning i det här. Faktiskt. Och, och det här kan ge, det kan ge en förståelse för samhället. För det krig som förs i eh, det krig som förs i eh, Mellanöstern idag, det är inte ett krig som det amerikanska folket Bestämmer, nu ska vi ut och kriga utan det är ett krig som förs av eliten som finansierar det här kriget som ger lön åt de här ofta yngre männen som inte vet bättre för att gå ut och kriga och eh, så är det Uh, och inom, inom New Age uh, inom New age så ses alla former av kritiskt tänkande som en attack mot uh, New Age därför att New Age bygger på att man inte ska använda logik, och om man ska använda logik så är det den logik som någon guru ber dig använda som Karl Kallemann eller något sånt där i Maja Kallem New Age-filosofierna är också en elitistiskt tänkande som pacificerar folk, ofta med reinkarnation och folk tror ofta att de är gudar på något sätt och sådär om du pratar med dem eh, så, så att New Age så att säga, är den värsta kult du kan komma in i men eh, så det är som en sjukdom det är en sjukdom på så sätt att för det, är, det finns ingen riktig sanning i New Age, New Age är en om strukturering av den gamla hinduistiska religionen som har funnits i årtusenden och har där man framgångsrikt har kunnat förslava och få även de här slavarna att arbeta för en tack vare att de har trott på reinkarnation för då tror de att de när de dör då så kommer de tillbaka igen de tror att de är odödliga och det här är ju ett väldigt effektivt sätt att kontrollera folk och det här är ett typexempel på propaganda. Och för att sån här propaganda ska fungera så måste den introduceras vid en tidig ålder. Och sen så är det, det är framförallt när föräldrarna själva tror på propagandan som det går att få barnen att tro på den. För det mest effektiva sättet att introducera propaganda till en människa är, är från den personen som människan ser upp till i, i dens personliga liv. Genom personliga diskussioner. Det är så man introducerar sann propaganda. Det är så man får propaganda att vara effektiv. Och det finns ingenting som heter oeffektiv propaganda. För oeffektiv propaganda är inte propaganda. Den bästa propagandan är propagandan som du inte upptäcker överhuvudtaget. Och aldrig inser att du har blivit utsatt av. Och då har du religion som är ett typexempel bland de som tror på religion. Men du har också den doktrinering du får i skolan. Skolan som faktiskt, hela tänkandet i skolan är uppbyggt för att göra dig mottaglig för propaganda. Du lär dig från början att du ska plugga in information. Och sen ska du kunna den informationen. Och kunna skriva ut den på papper och kunna säga den muntligen. Det här är något som kallas förberedelse för propaganda. För du lär dig alltså metodik för att kunna indoktrinera dig själv i framtiden. Med information som ges av dig från en expert. Det lär du dig i skolan väldigt tydligt. Att det är experter som vet bättre än dig själv. Så det här är alltså en vetenskaplig teknik för att kunna... så att säga mjuka upp en människa, hjärna så att den är mer mottaglig för propaganda i framtiden. Och det är därför man har obligatorisk skolgång i hela den här civilisationen som byggs upp. Det är också det är så att Iran i de här länderna där, hade man, där var det ofta så att de äldre bodde tillsammans med de yngre. Och det här är inte bra för att de äldre kan bidra med sin kunskap. Det är svårare att förändra ett samhälle om det finns människor som känner till hur samhället var förut. Om du tar exemplet med om du vill introducera en ny religion i ett samhälle. Om det finns en person som har levt i 80 år. Och som känner till att det fanns en värld innan den här religionen kom. Då kan den här personen ge ett alternativt tänkande till barnet. Och det gör att barnet kan utveckla mogna på ett alternativt sätt. Och det här är inte bra. För då har man inte total kontroll över barnets indoktrinering. Eh, om du inte har några föräldrar alls inblandade. Om du bara har en förälder då, kan, då är det bara då gäller det bara att den föräldern är indoktrinerad i samma system. Så då tar det alltså typ en, två generationer att genomföra, genomföra en total förändring av samhället och tänkandet. Men idag, tack vare den obligatoriska skolgången och dagis vid två års ålder eh, eller ett års ålder så har man möjlighet att vetenskapligt indoktrinera barn på ett sådant sätt att vad föräldrarna än säger till dem så kommer de inte att lyssna på det. Och det här är alltså en vetenskaplig metodik som används av indoktrinering på dagis som har utformats av vetenskapsmän där man har gjort experiment för att, för att se vilken, hur man ska indoktrinera på det bästa möjliga sättet. Föräldrarna låter ofta barnen man har också idag tv-apparater som, som bidrar med indoktrinering. Eh, tack vare den hypnotiska effekt som skärmen har. Eh, och den typen. De här Disney, Walt Disney är, är utformad för att indoktrinera. För Walt Disney arbetar också som en indoktrineringsexpert. Alltså, och, och elitens egen indoktrineringsexpert mot barn. För att indoktrinera dem i ett Allt det här är samordnat. Det är det man måste förstå. Det här är inte kreativa individer som har klarat sig själva och kommit upp. Det, många tror det att i USA, där har vi fri, fri, något som kallas den fria marknaden. och Då tror de på den amerikanska drömmen och så tror de att Walt Disney, han, han var bara så duktig på att rita och så, och så duktig på att göra affärer. Så han, han, det är därför han, och det är hans egna tankar du ser i de här ä, teckningarna. Så, så tror folk, framförallt i Sverige. För det är en indoktrinering de själva får här i Sverige om det här. Men Walt Disney eh, har alltså jobbat för den här eliten. Och, och det, det, det finns ingenting unikt så. Utan det är en indoktrinering som han implementerar. Det är samma sak med Bill Gates. Bill Gates är ditsatt av den här eliten. Att ge oss eh, ett kontrollsystem. Eh, du vet, om du sätter på datorn så, så står det ibland eh, upp, Windows uppdateras eller något sånt där. Så lång tid tar det för dem att eh, göra förändringar i alla människors datorsystem. Det är liksom. De har redan full kontroll. Och det finns redan idag bakdörrar i Windows. Så de behöver inte hackas in i din dator. De som, alltså det finns gjorda bakdörrar för, för kontroll av människor. Så alla de här systemen inklusive Walt Disney samarbetar för en agenda. Och den agendan är fred genom att eh, fred genom eh, kontroll och eliminering av av de som eh, som anses vara emot systemet. Sen finns det ju de här själva då eliten som, som jobbar på den höga nivån. I systemet de går inte på offentliga skolor. Och om de gör det så kan de vara lediga precis så mycket de vill. Det har man ju sett till och med i Sverige. Att eliten får vara lediga från skolan För att, men, men de flesta, de riktiga, den riktiga eliten de går inte ens i samma skolsystem som vi gör det är privata skolor som kostar massa pengar och där sker där sker det hela på ett annat sätt de, föräldrarna är ofta medvetna om den här indoktrineringen att offentliga skolor inte är bra för att de umgås i kretsar där man känner till det här. De har en annan umgängelse i krets. Så att, så att allt det här, det finns alltså två system. Ett för den normala människan och ett för eliten. Och många av de här människorna som tror att de lever i, i eh, elitens system. De lever egentligen i normala normala system För den riktiga eliten utgör 0,1 procent. Eller mindre. 0,01 procent av mänskligheten. Så, så är det. Och för människor som växer upp i det här samhället så så gäller det antingen att bli en duktig psykopat och kunna och samarbeta med det system som gäller. Eller så ska du Så, ska du, så, så, så, så får det konsekvenser för det. Så, att säga. så det är ett totalitärt allomfattande system som skapas idag som blir ännu mer effektivt tack vare högteknologi och eh, droger som alltså introduceras via sköterskor i vita rockar. Den här podcasten, eller poddradion Finns tillgänglig på webbsidan matterik.com Och det stas m-a-t-t-e-r-i-k.com Eller om du går till eh, bloggen svenskinternetradio.blogspot.com Det var allt för den här gången. Hej!